Розділ сьомий Вони сіли на каміння, і одноокий злодій почав розповідь про своє дивне, сумне життя. Нестримна пристрасть до крадіжки виявилася у мене дуже рано. Ще будучи немовлям, я одного разу вкрав срібну шпильку з грудей моєї матері, і коли вона перевертала всю домівку в пошуках цієї шпильки, я ще не вміючи розмовляти, Нишком посміхався, лежачи в своїй колисці, заховавши дорогоцінну здобич під ковдру. Коли я зміцнів і навчився ходити, то став справжнім лихом для своєї сім'ї. Я тягнув усе, що потрапляло до моїх рук. Гроші, тканини, борошно, масло. Вкрадене я ховав так вправно, що ні батько, ні мати не могли розшукати. Потім, вибравши зручний час... Я біг зі своєю здобичу до одного безного горбатого волоцюги, який мешкав на старому цвинтарі, серед повалених могил та врослих у землю надгробків. Він вітав мене словами, «Нехай у мене виросте ще один горб попереду, якщо ти, о дитино, подібна до пуп'янка, який ще не розпустився, не закінчиш своє життя на шибениці або під ножем ката». Ми починали грати в кістки, цей старий горбань зі слідами всіляких пороків на зів'ялому обличчі, і я, чотирирічний рожевий хлопча, з пухкими щічками та ясним безневинним поглядом. Злодій схлипнув, звернувшись подумки до золотого неповоротного дитинства. Потім шумно потягнув носом, витер сльози і вів далі. П'яти років від народження я був майстерним гравцем у кістки. Але господарство наше на той час помітно занепало. Мати не могла бачити мене без сліз, а з батьком робилися корчі. І він говорив, хай буде проклята та година, коли я тебе породив. Та я не слухав ані благань, ані докорів, і вилежавшись після побиття, брався до старого. На день мого семиріччя наша сім'я зубожіла. Зате Горбань відкрив на базарі власну чайхану із гральним таємним кублом та курильною гашишу в підвалі під помостом. Побачивши, що вдома вже брати нічого, я спрямував свої жадібні погляди і нечистиві помисли до сусідів. Я вщент розорив колісника, який жив ліворуч від нас, викравши у нього з дна колодязя у горщик з грошима, які він копив протягом всього життя. Потім я за два місяці довів до цілковитого уборства сусіда праворуч. Жодні замки та засуви не могли мене зупинити. Я відмикав їх так само легко, як просту клямку. Терпець моєму батькові урвався. Він прокляв мене і вигнав з дому. Я пішов, прихопивши його єдиний халат і решту грошей – 26 таньга. Мені було тоді вісім з половиною років. Не стомлюватиму твого слуху розповідями про мої мандри. Скажу тільки, що я побував і в Мадрасі, і в Гераті, і в Кабулі, і навіть у Багдаді. І всюди я крав. Це було моєю єдиною справою, і в ній я досяг надзвичайної спритності. Саме тоді я й вигадав цей мерзенний спосіб, лягати на дорогу, прикидаючись хворим, щоб обікрасти людину, яка виявила до мене милосердя. Скажу, не вихваляючи, що в ганебному злодійському ремеслі навряд чи зі мною може зрівнятися хтось із злодіїв, не тільки фергани, а й усього мусульманського світу. — Стривай, — перервав його ходжа на середин, — а знаменитий багдадський злодій, про якого розказують такі дива, Богдадський злодій!» Однокий засміявся. «Знай же, що я і є той самий Богдадський злодій!» Він помовчав, насолоджуючись подивом, що відобразився на обличчі Ходжіна Середіна, а потім його жовте око затяглося туманом спогадів. «Більшість розповідей про мої пригоди – пусті вигадки, але є й правда. Мені було вісімнадцять років, коли я вперше потрапив до Багдаду, у це казкове місто сповнено скарбів та капловухих дурнів, що володіють ними. Я хазяйнував у крамницях та скринях багдадських купців, як у своїх власних. А наприкінці заліз до скарбниці самого каліфа. Правду кажучи, не так уже й важко було це зробити. Скарбницю охороняли три величезні служники, кожен з них міг сам на сам битися з биком і тому вона вважалася неприступною для злодіїв та грабіжників. Але я знав, що один з них глухий, як старий пень, а другий курить гашиш, завжди спить, навіть на ходу, а третій такий несусвітний боягуз, що шорохи нічної жаби у кущах викликають у нього дрож і трепет. Я взяв порожній гарбуз, прорізав у ньому отвори що зображували очі та вишкалений рот, насадив гарбуз на палицю, вставивши всередину палаючу свічку, покрив все це білим саваном і підняв уночі з кущів назустріч тому боязкому служникові. Він дико скрикнув і впав, як мертвий. Сонливий не прокинувся, а глухий не почув. За допомогою відмичок я безперешкодно увійшов до скарбниці і виніс звідти стільки золота, скільки здужав підняти. Уранці звістка про пограбування Каліфської скарбниці поширилася по всьому місту, а потім по всьому мусульманському світові. І я став знаменитий. Переповідають, що згодом багдадський злодій одружився з дочкою Каліфа, нагадав Ходжа Насердін. Чистісінька брехня. Усі ці небелиці про мене та різних принцес Дурниця і вигадки. З дитячих років я зневажав жінок. Ніколи не знав того дивного божевілля, яке називають коханням. Останнє слово він вимовив із відтінком зневаги, мабуть, дуже пишаючись своєю цнотливістю. До речі, жінки, якщо їх обікрасти хоч на саму крихту, поводяться так непристойно і щізняють такий неймовірний гвалт, що людина мого ремесла не може відчувати до них «Нічого, крім огиди. Ні за що в світі я не одружився б, ні з якою принцесою, навіть з найпрекраснішою. Почекаємо, доки ти не зміниш на краще свою думку про китайську чи індійську принцесу», – мовив Хаджана Середин. «Тоді я скажу. Пів справи зроблено, залишається тільки умовити принцесу». Злодій зрозумів і оцінив насмішку. Його пласку шельмівську пику з більмом на одному оці і з величезним сенцем під другим осяяла усмішка. Схоже на те, що сам Ходжа Середін підказав тобі таку тонку і в'їдливу відповідь. Почувши своє ім'я, Ходжана Середін насторожився, боязко озирнувся. Але навколо було ясне весняне безлюддя. Ковзали бурими схилами тіні хмар. Що пливли на південь, висіли в сонячному повітрі на мерехливих крилах бабки. Поряд, з на середину перемостилася на гарячому камінні смарагдова ящерка і дрімала, розплющуючи час від часу жваві очі з вузенькими золотими обідками. Тобі доводилося зустрічати ходжу на середину у твоїх злодійських поневіряннях? Доводилося, відповів Одноокий. Темні неосвічені люди часто приписують мені його вчинки і навпаки, але насправді між нами немає і не може бути ніякої схожості. На відміну від хочи на середина, я провів усе життя у гріхах, сіючи в світі тільки зло і ні скілечки не піклуючись про вдосконалення свого духовного єства. Без чого, як відомо, Неможливий перехід із тлінного земного буття до іншого вищого стану. Своїми мерзенними діями я прирікав себе на те, щоб знову розпочинати все коло зоряних мандрів. Хоча на не вірив своїм вухам, одноки говорив словами старого дервіша з ходженської мечеті Йохаршад. Невже і він, цей злодій Причетний до таємного братства тих, що мовчать і осягають, подумав хоча насередін, але одразу ж відкинув цю думку, як зовсім несусвітню. Здогадки одна за одною неймовірніше тіснилися в його голові. Такий я, говорив одноокий зкрушним голосом, тільки повний неок може шукати схожості між мною та ходжею насередіном усе життя якого присвячене діяльному добру і має стати прикладом для багатьох поколінь у майбутніх століттях. Останні сумніви зникли. Він повторював слова старого жебрака. «Чи знає він моє ім'я?» – роздумував ходжа на середин, проникливо вдивляючись в лице злодія, аби розпізнати хоча б слабку тінь нещирості. «Скажи!» «А де ти зустрічався, сходжає на середі Підозри не виправдались. Цього разу совість одного кого була чиста. Він і справді не знав, хто сидить на камені перед ним. Я зустрів його в Самарканді. З душевним болем можу зізнатися, що в цю єдину зустріч я відзначив ганебним вчинком. Якось навесні, шастуючи самаркандським базаром, я почув шепіт, «Хоча на середін, хоча на середін!» потілися двоє ремісників. Подивившись своїм єдиним оком у напрямку їхніх поглядів, я побачив перед однією крамничкою нічим не примітно на вигляд середніх років людину, що тримала на поводі сірого ішака. Ця людина купувала халат і збиралася розплачуватись. Її обличчя я бачив тільки на мить. Так ось він який. Прославлений ходжа середін, порушник спокою, ім'я якого благословляють одні і проклинають інші, – подумав я. І в мою душу закралася диявольська спокуса – обікрасти його. Ні, не заради наживи, бо я тоді мав достатньо грошей, а лише через мерзенне злодійське чистолюбство. А я буду єдиним у світі злодієм, який може похвалити, що обікрав, самого ходжу на середина!» Сказав я собі, і, нітрохи не зволікаючи, почав здійснювати свій задум. Потихеньку ззаду я підійшов до ішака і гладенькою паличкою сунув йому під хвіст стручок розрізаного навпіл червоного гідкого перцю. Відчувши у деяких місцях свого тіла нестерпне паління, Ішак почав вертіти головою і хвостом, а потім, вирішивши, що під його задом розклали багаття, заревів, вирвався з рук Ходжіна Середіна і кинувся вбік, перекидаючи на своєму шляху кошики з коржами, абрикосами та черешнями. Ходжа На Середін погнався за ним, щинилася метушня. Скориставшись цього, я без перешкод взяв халат із прилавку. «Так це був ти!» «О, нащадку нечестивих, о, сину гріха і ганьби!» – вигукнув ходжа на із палаючими очима. «Присягаюся лахом. Ніколи ніхто до тебе не дозволяв собі зі мною таких жартів. Ти мало не звів з розуму нас обох. Я пролив десять потів, намагаючись тихомирити його брикання і крики, перш ніж здогадався заглянути йому під хвіст. Ех, якби ти нагодився мені тоді під гарячу руку, Після цього навіть кандібадимські чоботи здалися б тобі м'якими та пуховими, як подушки. Забувшись від свого обурення, він видав себе, а коли схаменувся, було вже пізно. Злодій зрозумів, з ким завела його доля на дорозі. Важко описати почуття одного кого злодія. Він упав перед ходжою середину, на коліна, схопив його полу халата, і припав губами до неї немов прочанин, що зустрівся із святим шейхом. «Пусти!» – кричав хаджана середін, смикаючи халат. «Ви що, змовились обов'язково зробити з мене святого? Я найзвичайніша людина на землі. Скільки вам разів повторювати? І не хочу я бути ніяким іншим, ні шейхом, ні дервішом, ні чудотворцем, ні зоряним мандрівником». «Ай, буде благословена на віки віків дорога, на якій ми зустрілися!» – твердив собі одноокий. «То помежи мені, охоча насредіне, мій порятунок у твоїх руках!» «Пусти!» – у запалі ходжана насредін смикнув халат так, що пала затріщала. «Де це написано, що я повинен рятувати усіх жебраків і всіх злодіїв, що блукають білим світом? Хотів би я знати, хто врядує мене самого від вас?» Але, мабуть, доля і справді записала десь у своїх книгах, що, ходжи на середину за межею сорокаріччя, належить займатися духовним спасінням заблуканих душ. Довелося таки йому знову всістися на той самий камінь і дослухати до кінця сповідь одноокого злодія. Розділ восьмий Подальші події мого життя відбувалися стрімко – продовжував злодій, «багато, що я пропускаю, розповім тільки про найголовніше. Я загрузу своїх згубних пороках і помилках, поки не зустрів одного благочистивого старого, мудрі повчання якого закарбувалися в моїх грудях, як солейманова печать. Цей старий відкрив мені всю мерзенність моїх гріхів і вказав спосіб очищення» але я дурний, не зумів ним скористатись. Розкажу все, як було, по порядку. П'ять років тому, наприкінці зими, я прийшов до Маргелана, міста Шовку. Шайтан спокусив мене запустити руку в поїзд до одного афганця, і на цьому я попався. Афганець мене схопив, я вирвався, а навздогін кинувся увесь базар. Я кидався, як переполу Мабуть, цей день став би в моєму житті останнім, але забігши до одного провулку, я почув слабкий старечий голос. «Ховайся тут!» в Край дороги сидів якийсь жебрак. «Ховайся!» – повторив він. Ми обмінялися халатами, я сів на його місце і низько нахилив голову, щоб сховати обличчя, а жебрак перейшов через дорогу і сів навпроти. Переслідувачі, які увірвалися до провулку, не звернули уваги на двох покірливих жебратів. промчали мимо, розсипалися по дворах. Скориставшись цим, старий вивів мене з провулку і сховав у своєму вбогому житлі. «Досить!» – перервав Ходжа Насредін. Йому все вже було зрозуміло. «Цей жебрак надумав навернути тебе на шлях доброчесності». Довго розказував про зорені мандри нашого духу, про кінцеву перемогу добра на землі через 500 тисяч років. Але як тільки опівночі проспівали півні, він замовк і не вимовив ні слова. «Невже це був ти?» Однок ізляко відсунувся, відходжи на середину. «Невже це правда, що я чув про тебе, ніби ти можеш перебирати на себе який захочеш вигляд?» «Розповідай далі». Чому ж ти не пішов блочестивим шляхом, вказаним старим? О, горе, – вигукнув одноокий, – твоє запитання встромляється в моє серце, подібно до отруєної колючки. Знай же, що я не залишився глухий до повчань старого. Немов жарке полум'я його слова розтопили свинець моїх помилок. Перш ніж проспівали нічні півні і старий замок, я, заливаючись сльозами, розкаявся. Охоплений благовійним трепетом, я дав йому клятву виправитись, вступити на шлях доброчесності, щоб ніколи вже його не полишати. Саме тоді й назвав старий твоє ім'я і відкрив мені велике значення твого земного буття. «Подивися находжу на ходжу на говорив він, – Ось людина, яка все своє життя ще розбагачує світ добром Не думаючи і не піклуючись про це Просто тому, що не вміє жити інакше Якщо ти зможеш зрівнятися з ним Хоча б найменшою мірою Ти врятований для майбутнього вищого буття В інших втіленнях Я покинув халупу старого на крилах надії Моє серце світилося в грудях Присягаюся Уже давно я вступив би на вказану ним стежку. Якби диявол, цей одвічний ворог людей, цей підступний гаситель всіх наших рятівних помислів і благородних поривів, не поквапився підстелити мені під ноги свій мерзенний, жилавий облізлий хвіст, наступивши на який, я й посковзнувся. Прагнучи якнайшвидше почати нове життя. Я вирішив рушити до коканда, де мене знали менше, ніж у інших містах. У мене було близько чотирьох тисяч таньга. В моїй уяві привабливо вимальовувалось майбутнє, сповнено однієї тільки чесноти, без найменшої домішки гріха. Я збирався відкрити в коканді чайхану, застелити її килимами, повісити клітки з півочими птахами і в тиші у прохолоді, під ніжний плескіт фонтану, вести з гостями благочастиві бесіди, сповнюючи їхні душі світлом істини, відкритої мені старим. Для себе я визначив найскромніший спосіб життя, а весь надлишок доходів вирішив віддавати сиротам і вдовам. Підрахувавши майбутні витрати на придбання чайхани, посуду, килимів, та інших речей, я переконався, що грошей мені вистачить на все, окрім музик, які грали б на дутарах і тонкими голосами співали доброзвичних пісень повчального змісту. Бракувало дрібних грошей, якихось 300 400 таньга. Саме тоді диявол і викопав яму спокуси на моєму шляху, звівши мене дорогою до Коканда з одним вправним гравцем у кістки. «Зіграю останнє», – сказав я собі. «Цей гріх мені проститься, бо я використаю виграні гроші для доброї, праведної справи. Якщо ж у мене після виграшу буде надлишок грошей, я роздам їх бідним». Здавалося б, людина з такими блочистивими намірами має право чекати на допомогу зверху, але... Трапилось інакше. «Що було далі, мені вже відомо», – сказав Ходжа на середін. «Ви грали всю ніч, а наступного ранку ти залишився без гроша в кишені. Твоя чайхана, килими, клітки з птахами, фонтани, музики, доброзвичні бесіди і повчальні пісні – усе поплавло в кишеню до щасливого гравця. Крім того, ти віддав йому свої чоботи, халат, тюбетейку і навіть, здається, сорочку, залишившись в одних штанях. — Вім'я пророка, — вигукнув Одноокий, — яке знання? Звідки ж ти знаєш? Навіть про сорочку. — Значить, це правда, що по очах будь-якої людини ти читаєш її минуле і майбутнє? По твоєму єдиному оку я можу прочитати тільки минуло. Що стосується майбутнього, то воно приховано за твоїм більмом. Розповідай далі. Що лишалося мені робити після програшу? Розстатися назавжди з мріями про доброчесне життя? Від таких думок світ затягло чорним димом переді мною. Ні, вирішив я. Треба бути твердим у своїх устремліннях до добра. Це диявол збиває мене з правильного шляху, бачачи, що моя душа вислизає з його хижих лап. Краще я вчиню ще один, останній гріх, але вступлю на шлях, вказаний старим. З таким твердим наміром я прийшов в Коканд, і тут почув новину, яка мене спантеличила. Виявляється, у Коканді нещодавно став правити Новий Хан. І це місто, яке було раніше квітучим садом для всіх злодіїв і шахраїв, перетворилося тепер для них на безплідну пустелю. Новий Хан запровадив такі жорсткі порядки, що злодіям не залишалося нічого іншого, як тільки тікати з міста або кидати своє ремесло. Хан із ганьбою прогнав зі служби старого начальника міської варти за якого продаж багатьох років невпинно молилися в мечетях усі коканські злодії і поставив нового, людину діяльну, чистолюбну, безпринципну на ім'я Камільбек. Новий начальник, шукаючи ханського благовіння, присягнувся викорінити у місті усілякі крадіжки. На час мого прибуття до Коканду він досяг неабияких успіхів у цьому жорсткому намірі. Він наповнив місто безліч чудосвідчених шпигунів і лютих стражників. Не можна було вкрасти нічого, навіть горошини з мішка, щоб одразу ж не потрапити до їхніх лап. Спійманим відтинали руку і на чолі розжареним злізом випалювали тавро. Якщо навіть якійсь спритній людині їй вдавалося вкрасти якусь дрібницю, то нікуди було її дівати, бо за купівлю краденого призначалося таке саме покарання, і всі цього боялись. Таким чином на моєму шляху до праведного життя виникла нова перешкода – жорстокий начальник із своїми лютими порядками. Кілька днів провів я в роздумах, не знаючи, що робити – і з чого почати? Тим часом настав уже травень. Наближалося свято дідуся Турахона. Гробниця якого знаходиться, як тобі відомо, неподалік від Коканду. І ось мерзенний диявол у своєму невтомному прагненні заволодіти моєю душею, вселив мені згубну думку скористатися цим святом, щоб роздобути грошей, необхідних для вступу на шлях благочестя але залишимо на короткий час око злодія і ходжу на середіна. Розповімо про весняне свято дідуся Турахона. Поза якби з цієї розповіді, багато що залишилося б незрозумілим у нашій подальшій оповіді. За давнім переказом Турахон, родом Кокандець, залишився вже п'ятирічному віці курулим сиротою і пішов просити милостиню на базар. До самого дна випив він гірку чашу безотішного сирідства. Таке випробування може або зробити людину жорстокою, перетворивши її серце на камінь, або спрямувати до піднесеної людської мудрості. Якщо образує гіркоту за себе, вона, силою свого духу, зможе переплавати на образу і гіркоту за всіх. Так і трапилося з Турахоном. У зрілий вік він увійшов з душею, сповненою гніву на жорсткосердних батіїв та жалості до бідних, особливо до беззахисних дітей. Йому було 25 років, коли він з одним караваном пішов із Коканду. Повернувся ж до рідних країв, уже 40-річним. Усі ці роки він провів в Індії та Тибеті, вивчаючи таємниці лікування і досяг у своїй справі надзвичайної майстерності. Розказували, що він стіляє дотиком. Говорили ще, що з багатих людей він завжди бере за стілення велику платню, але все, що отримав, витрачає на дітей бідноти. Турахон завжди ходив у супроводі юрби дітей різного віку. Коли в нього були гроші, він підходив до лавки торговця іграшками – чи ласощами, і купував її всю для своїх маленьких друзів. Якщо ж грошей у нього не було, а на очі навертався якийсь напівголий малюк, то рахун без зайвих слів вів його спочатку до продавця халатів, потім до продавця чобіт, поясів, тюбетеяк, і всюди вимовляв тільки два слова «Будь благословенний». І продавці – Тремтячи під вимогливим поглядом старого, а до дорослих він ставився вельми суворо, взували й одягали дитину, не насмілюючись навіть натякнути про гроші, бо пам'ятали, що дідусь Турахон може не тільки зціляти, але й карати жорсткосердих, насилаючи на них хвороби. Коли він помер, тисячі дітей, заливаючись сльозами, проведжали старого на цвинтар. Учені мудариси і мули не згодилися зарахувати Турахона до сонного праведників Він, мовляв, не дотримував постів, порушував правила і встановлення ісламу, і за все життя не пожертвував жодного гроша на прикрашення гробниць, кажучи, що живим біднякам гроші потрібніші, ніж мертвим шейхам. Але простий народ сам своєю волею визнав турахона за праведника. Слава його поширилася далеко за межі Коканду, по всьому сходу, а травневе свято його імені належало дітям. Повір'я говорило, що напередодні свого свята дідусь Турахон ходить по дворах і розносить дітлахам, гідним його уваги, подарунки, залишаючи їх у підвішених для цього тюбетейках. Діти починали готуватися до урочистого дня, задовго до весни. Ще дули пронизливі крижані вітри, ще летів із землистого неба сухий колючий сніг, ще стояли чорними, мов у вісні сади, і дзвеніла під колесами гарб земля, перетворена морозом на камінь, а діти вже з грайками збиралися вранці за стінами, огорожами та в інших місцях, захищених від вітру. І спосинілими хлюпаючими носами, мерзнучи у своїх благеньких халатиках і затискуючи долонями вуха, вели поважні тривалі розмови про турахона. Дітлахи достеменно знали, що він вельми розбірливий. Отримати від нього подарунок було справою дуже хитрою, і вдавалося далеко не кожному. Для цього за п'ятдесят днів, що передували свято. Було потрібно, по-перше, жодного разу не засмутити батьків. По-друге, щодня вчиняти якусь добру справу, наприклад, допомогти сліпому перейти місток чи донести якомусь старому його поклажу. По-третє, на ці 50 днів треба було відмовитися від солодощів, що так спокусливо красувалися на лотках рознощиків, і накопичити гроші, для придбання нової, гарної тюбетейки. Було відомо, що дідусь Турахон не любить старих, засмальцованих тюбетейок і завжди залишає їх без уваги, роблячи виняток лише для найбідніших дітей. Протягом 50 днів у всіх сім'ях панувала тиша та доброзвичність. Діти були завжди слухняні, ходили навшпиньки і розмовляли на пошепки щоб не прогнівити, дідуся Турахона. Навіть найвідчайдушніші пустуни перетворювались у цей час на потірливих овечок. Нечутно було криків, зойків, невидно бійок, грив камінчики та молодецьких перегонів із гиканням та свистом на спинах один у одного. А напередодні свята повсюду починалася велика метушня таємні зустрічі, полохливий шепіт, прискорене биття маленьких сердець. Річ у тому, що мули-вельмини схвально ставилися до цього свята, а в інших місцях забороняли його зовсім, що додавало йому в очах юних шанувальників Турахона ще більшої принадності. Потрібно було пришити до тюбетєйки три ниточки. Білу – знак добра, зелену – знак весни, і синю знак неба. Потім з настанням ночі таємно вийти з дому в сад чи виноградник, привісити її там, стоючи обличчям до усипальниці Турахона і не відриваючи погляду від сузір'я семи алмазів. Після цього слід було тричі прочитати таємні слова, звернені до Турахона, і тричі вклонитися до землі. І тільки вчинивши все це, можна було повертатися додому і лягати спати. Найсуворіше заборонялося схоплюватися вночі і бігти до тюбитеяк. Ось чому ця ніч для багатьох маленьких нетерплячих сердечок була дуже важкою. Зате святковий ранок надолужував усе. Радісний виск стояв у кожній оселі. Одним дідусь Турахон залишав у подарунок Шовкові халатики, другим чобітки з червоними чи зеленими китичками, Третім іграшки і ласощі, дівчаткам туфлі, перстенці, сукні. Отаким добрим та дбайливим був дідусь Турахон. І цілий день у садах, у легкому зеленому серпанку весняного листя Кружляли яскраві дитячі хороводи, і чулася пісенька –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 Найсолодший перший сон, Він виходить із гробниці, Добрий старий турахон. Тихо-тихо, мов на шпиньке, Ходить він із дому в дім, Подарунки витягає, Із мішка, що завжди з ним. За дарунки в день травневий, Ясний, теплий, золотий, Красно дякуємо діду, В нашій пісенці простій то слухаючись до пісні, знов занурюючись сон, посміхнеться нам ласкаво «Добрий старий Турахон». Повернемося тепер до покинутих нами ходжина Середіна та його дноокого супутника. За час нашої відсутності нічого тут на дорозі не змінилось. Вони так само сиділи на камінні, світило сонце – ковзали схилами тіні хмар, висіли в теплому повітрі на мерехтливих крилах бабки, грілися на пригиві ящерки. Одноокі продовжував свою розповідь. «Я відчував підступні нашіптування диявола. У ніч, що передувала свято Турахона, я обійшов навколишні двори, сади та виноградники, і скрізь збирав тюбетєйки з подарунками. Кілька разів я повертався до свого лігва, що знаходилося у підвалі покинутої сторожової вежі, спорожняв мішки і знову йшов за здобичу. Ще в досвіта я був власником кількох тисяч тюбетєйок, безлічі дитячих халатиків, чобітків із китичками сукенок, туфелюк, браслетів, намист. Та інших дрібних речей. Дивлячись на строкату купу зібраного мною добра, я думав тут вистачить надвічі хани з музиками, і я можу продавати все це без перешкод. Хто наважиться впізнати свою річ, адже святкування пам'яті дідуся Турахона заборонено в коканді. Хто схоче потрапити через якісь халатики та тюбитійки до в'язниці. Ось до яких мерзенних помислів я дійшов. Стомлений безсонною нічю я непомітно задрімав. Пробудження було жахливим усе моє лігво трусилося й гойдалося, осяяне якимось дивним, мерехливим, синювато летючим блиском. І в цьому грізному блиску переді мною стояв сам праведний турахон. Його обличчя палало гнівом. Очі пропалювали мене наскрізь, голос гримів, подібно до гірського водоспаду. — О, нечистивцю, вигукнув він, — о, мерзенний грішнику і негіднику, ти наважився вкрасти у дітей їхню чисту радість. Замість криків, захоплення і тріумфування, такого милого моєму серцю, тепер усюди чутно плач і лються сльози. Ти наважився заплямувати моє ім'я. Що скажуть тепер про мене діти, коли не знайдуть не тільки подарунків, але й своїх нових тюбетейок? Вони скажуть дідусь турахон брехун, ошуканець злодій. Чи чуєш ти осмердюче вмістилище всіх людських гріхів і мерзот? Заціпанівши від страху, я слухав гнівні слова. «Праведника, вислухай свій вирок, омерзений злодію, гідний харчуватися тільки м'ясом дохлої загримів він. «Відтепер я прирікаю тебе завжди і скрізь красти, як би ти не противився цьому, ти відчуватимеш огиду до крадіжки і все-таки крастимеш. Щороку перед моїм святом ти зазнаватимеш найсильніших болів у животі». Від яких зможеш позбавитися лише одним способом крадіжкою. Біль вщухне, за те, яких жахливих мук совісті ти зазнаватимеш кожного разу після вчинення крадіжки, цілий рік стримуватись, цілий рік жадати доброчесності, навіть наблизитись до неї і все-таки на кінець року вкрасти, зруйнувавши цим одразу всю будівлю своїх стремлін до добра і своєї стриманості від зла. І це триватиме доти, доки ти не спокутуєш переді мною своєї вини. А в який спосіб ти повинен спокутувати її, сам здогадайся. І слідом за цими завершальними словами Турахона пролунав новий громоподібний удар, який похитнув усе моє лігво. Пролунав жахливий тріск. На мене посипалася глина. Ударівшись помутнілим поглядом, я вискочив з підвалу. І тієї ж миті вежа завалилась, хоронячи під собою все вкрадене мною добро. Це було п'ять років тому. На початку травня, підхопив Ходжано Средін, саме тоді сильний землетрус, супроводжуваний небувалою грозою, зруйнував у Коканді багато будинків. Він дався в знаки навіть у Ходженті. Там звалилася старовинна мечеть і у Харшат. Та сама, донині сидить один старий дервіш. Аж тут він зупинився, вирішивши поки що не говорити одноокому про своє знайомство із Ходженським старим. «Так ось, хто, виявляється, був винен у цьому землетрусові. Ти!» «На жаль, я» відтвердив одноокий. Потім я дізнався, що надгробний камінь в усипальниці Турахона цього дня дав тріщину. Він тріснув, коли праведник, пронятий гнівом, виходив з могили, щоб покарати мене. Відтоді я перебуваю у жалігідному і нещасному становищі. Щороку в цей час перед святом Турахона я зазнаю найжорсткіших мук, яким ти був свідок. Позбавитися їх я не можу інакше, як тільки шляхом крадіжки. Тепер ти розумієш, що я мав на увазі, коли згадував про лікувальну дію, яка не потребує втручання лікаря. І розумієш, чому кумган опинився у твоїй сакві. Тепер розумію. А скажи, чи не повертається твоя недуга, якщо тебе ловлять і відбирають вкрадене? Про це ходжана на Средін довідався недарма, про всяк випадок, у передбаченні майбутнього. Ні, не повертається. Але коли мене ловлять, кожного разу вельми жорстоко б'ють. Сьогодні били за кумган. І мене разом з тобою, нагадав ходжана Середін. А рік тому. Андижанські стражники побили за молитовний килимок. «І стражники відпустили тебе? Не посадили до підземної в'язниці? Хіба ти не чув казки про дурного кота?» усміхнувся одноокий. У однієї людини в будинку завелися миші. Аби позбавитися їх, він підібрав десь бездомного обідреного кота. Дурний кіт за одну ніч Винищив усіх мишей. Вранці хазяїн, побачивши, що ніхто більше не загрожуватиме його запасам, вигнав кота на вулицю із затишної домівки, де були м'які подушки і тепле вогнище, а також блюдце з молоком. «Стражники розумніші за кота!» Посміявшись цієї казки, Ходжана насередін, запитав одноокого, «Навіщо той прямує до Коканду? І які справи чекають там на нього? Злодій відповів, що кожної весни Йде на прощу до усипальниці Турахона І проводить кілька годин біля надгробку Обливаючись сльозами розкаяння І благаючи про прощення Але дотепер усі його благання були марні Праведник невблаганий Що ж ти думаєш робити далі? Чекаю твоєї поради Ходжанна Середін замислився. Його первинний намір розстатися з Однооким захитався. І причиною тому був старий ходжанський жебрак, який, мов би, зв'язав воєдину їхні долі. «Одного чи двох мені рятувати від повернення до низького стану – різниця невелика», – вирішив Ходжана Середін. «Крім того, він знає моє ім'я, тому безпечніше триматися поряд з ним». «Гаразд, ти будеш зі мною? Подивимось, чи не вдасться нам удвох двох спільними зусиллями вмилостивити дідуся Турахона і пом'якшити його праведний гнів. Але ти повинен присягнутись, чинити надалі відому тобі лікувальну дію не інакше, як з мого дозволу». Одноокий залюбки присягнувся. Його подяки та славослів'я були безмежні. Тим часом сонце схилилося вже на захід. Пофарбувало сніги на вершинах у ніжний колір, розстелило на горах густі тіні, вітер посвіжішав, бабки та комашня зникли. Ящерки поховалися в каміння. Хоча на середині відчував томління у порожньому шлунку. Крім того, треба було подбати й про ночівлю. Перед Сказав він, сідаючи на ішака, Ми змарнували тут багато часу, А до Коканду ще далеко. Ішак, який добре відпочив, Мотнув головою, закрутив хвостом, І вони рушили далі.